Hej och välkomna till veckans avsnitt av Röglepodden som innehåller massor som alltid bland annat en ja, hyllning kanske man inte ska säga det stora ord kanske, Men en, en spelare som har imponerat mycket och sen kan det bli Röglepoddens tidernas skallning signerad, ja vi får se vem Välkomna hit Daniel Rot och Linus Alin själv heter jag Mattias Helm. Tack så mycket Tack så mycket det var din försiktigaste uh, intro så här långt. Ja. Är du nedstämde i veckan? Nej, men jag tänker att man kan inte alltid gå upp i falsett. Och vi kanske måste hålla oss lite mer på mattan här ibland också, eller? Uh, nej, nu, nu är det nu ingen som känner igen dig. Upp på studsen har du hjälm! Okej, okay, ska vi ta om det? Hej och välkomna till Rögle-podden! Äntligen, det, ja. det känns bättre. Ja. Nu kör vi! Nu kör vi! Ja! 21 insläppta mål på 12 matcher, 35 gjorda, riktigt bra statistik och en som har bidragit till att det inte har blivit så många insläppta mål, en av två är Kristoffer Rifalk, den andra är Roman Vill, men Rifalk, vi kör igång där tycker jag, vilken succé. start av en sol nykomling Ja, men han börjar väl någonstans visa upp eh, vad han kunde göra ute i Skandinavium i den matchen av Rögle vann med, med 2-1 mot Frölunda Där han liksom klev upp eh, två hack och kvalitet och sen den här senaste matchen mot Skellefteå när han spikade igen och höll nollan och, och verkligen eh, rädda poäng åt sitt lag eh, var ju ytterligare ett bevis på vilken nivå Kristoffer Ifall kan eh, Hålla. Vi har ju också pratat om målvaktsmatchen ganska mycket hittills. Så att det har svängt mellan dem ett tag var Roman vill detta. Och sen har Rifalk varit ute på Nioset och de har varit helt jämna. Eh, nu ska ju sägas att eh, Roman vill inte fick särskilt bra hjälp av sitt försvar. Och Bikalsan när sig där. Men känslan är ju att Kristoffer Rifalks högsta nivå är lit, eller har varit lite, lite högre än Roman vill hittills. Ja, jag är helt enig. Han har ju hoppat upp. Um, han har hoppat upp rätt högt på, på kort tid. Jag vet att det, jag själv hade liksom resonemang inför säsongen om när man värvade, värvade vill. Man, man såg liksom vill som lite grann i första man har lagt, men. Ändå inte den typ av första mål som liksom, bokar 80% av matcherna som kanske en Anders Lindbäck hade gjort. Det kanske inte hade spelat någon roll hur vass eh, Rifalk hade varit. Men eh, med, den här är ju lite mer en, en 60-40-historia så eh, finns det ju stora möjligheter för Rifalk att ta plats. Och det har han ju verkligen gjort. Han har spelat fem av de tolv matcherna och ligger på en... Räddningsprocent på 95,83 Det är riktigt högt Okej, okay, det är bara fem matcher ska man säga Men det finns ju en egenskap hos Rifalk Som Rögle har värvat in Som de vet att han besitter Och det är att när det bränner till Så är det en kille som har psyket för att spela När det bränner till Okej, okay, det var Allsvenskan förra året Nu är det högsta serien En av världens bästa serier Men har man det där har man det förmodligen också i SHL det visade ändå först de första matcherna. Då du, du gjorde han ju några liksom, eh, mindre bra ingripande och studsade tillbaka direkt. Det som jag tyckte hände, som jag sa efter i Skandinavien, var det var första gången jag såg honom, har sett honom ganska mycket de sista åren. Det var första gången som jag kände igen honom. Alltså, jag tyckte att han spelade ut hela sitt register. Och det har han gjort sedan dess. Samma mot Skellefteå. Han är, nu är han väldigt bekväm i spelet runt, runt kassen. Och han... Eh, Se, han utstörar ett otroligt lugn. Om ville, ju mer en attackerande målvakt, så, så är ju Rifalk den här moderna som bara känns som att han, som en bordshockey målvakt som bara liksom kasar runt helt upprätt liksom, och, och bara täcker. Bordshockey målvakt, du menar de här, när man har de här spakarna, man drar i. Ja, men de är ju lite sådana dagens målvakter. Du ser ju, jag. Jag, jag tror inte jag. De behöver inte tvätta Rifalks tröja på ryggen i vinter för han kommer inte, han kommer inte ligga på isen en annan gång, känns det som. Saknar man inte lite av Tommy Salos fotbollsräddningar också? Nej, man gör väl inte det. Man gör, man gör, du gör inte det? Nej, men det var ju mycket mer spatteldockor över hela målvakstilen. Många målvakter är ju så här idag att de, är, de, är väldigt, de sitter väldigt... De är väldigt täckande. Liksom. Jag tycker också det är imponerande att Kristoffer Rifalk faktiskt befinner sig på den här nivån redan. Ja, även om man vill. För det är två målvakter som kommer till ett nytt lag. Man ska lära känna ett helt nytt spelsystem och helt ny backuppsättning om man har närmast fram för sig. Fårvarsing ingår ju också i försvarsarbetet. Men ändå, det är inte självklart att det sitter bara några matcher in för, för de här två. Nej, jag tror de har fått ganska mycket hjälp av varandra faktiskt i angående det här med, med ny miljö, ny eh, liga och allt eh, vad det nu är. För det är mycket som... som eh, det krävs anpassning till när man kommer in i SHL. Pratar du med Roman vill, pratar du med Kristoffer Ifalk så är det två människor som liknar varandra på rätt så många sätt. De är otroligt liksom lugna, de stressar inte upp sig och har man en sån målvaktskollega så är det också, om man är så själv så har man en fördel av det för att de kan de kan ta hjälp av varandra på ett sätt när man är på samma våglängd som gör att de kan dra varandra framåt och hjälpa varandra framåt jämför och rifalk och Will med Pogi som var liksom väldigt, en väldigt liksom excentrisk person utanför också Kolpanen som hade sina sidor när han vi vet ju alla hur det kunde gå när han blev förbannad i matcher och när han var förbannad efteråt Två jättetrevliga mål, jättetrevliga alltså, äh, människor, båda två, jag vill understryka det, men det finns ändå jättestora skillnader i, i personlighet på Röglids målvaktspar nu och det de hade för säsongen. Alltså du exakt och tänkte på samma sak, men vi som var med på den här, vår nedsläppskväll förra säsongen med, med Poggi och, och Kolpa, såg ju liksom, det var ju två komiker som, som skojade och spexade och bjöd på sig själva och var som du sa, väldigt liksom, exentriska båda två. De här två är ju i andra änden av, av repet får man ju säga eh, personlighetsmässigt absolut otroligt, Liksom lågmälda och tyst, tystlåtna och, och ödmjuka och tar inte, tar inte jättemycket plats. Och det speglar ju sig som du är inne på, Daniel, på deras sätt att agera på isen också om man kan dra den parallellen. Alltså två lugna människor och du kan rädda eh, pukar på olika sätt ju. Alltså kolpanen hade ju sin stil, han var överallt och ingenstans och flaxade omkring så väldigt snyggt ut många gånger men också släppte in en del puckar på grund av det. Nu har du ju två målvakter här som får målvaktslivet att se ganska bekvämt och enkelt och lugnt ut på isen. Och det är ju det man många gånger behöver som försvar också. Vet du att ja, men släpper släppa den här vinklen här som vi har pratat om så kommer keepern att rädda den. Punkt slut. Han kommer inte vara någon annanstans, han kommer vara exakt där vi har pratat om. Och det gynnar ju ett helt försvarsspel om man har den känslan. Och står du och flinare åt Hjelm? Ja, jag står och flinare åt äh, att det jag kommer att säga nu inte ska misstolkas. För det kan det göra. Men jag menar att Rögle har värvat in en potentiell guldmålvakt i Kristoffer Ifalk. Och det jag vill säga också är att med det sagt så betyder det inte självklart att Rögle tar SM-guld. Men jag menar att man har, man har, man har målvakt för det, den här säsongen. Ja, ju, han har kommit med ett liksom otroligt gott rykte och folk som kan med målvakt med målvakter sa ju redan innan att uh, han, han det kan mycket väl stå i NHL om några år och man börjar ju fatta för Ögle la, vad sa vi? 700 000 i övergångssumma för att förlossa honom från, från Oskarsham. Man börjar ju förstå varför, hur, hur mycket de liksom tror på honom. Det är ju det är ju, han har ju Alla, alla liksom skyltar och Pekar ju åt rätt håll för den här killen Han är ung och han är stor Och han har Havkar huvudet huvud till det mesta Så att um, vi, ska väl, vi ska inte gå några händelser i förväg Men det är klart att det eh, Det skulle förvåna om inte Den killen har varit i NHL När han packar ihop en dag jag flinar också därför jag kan inte riktigt släppa tanken på bordshockey. Jag ser mig själv frustrerande mot min treåriga äldre bror spela bordshockey och han liksom lägger in pucken från sidan, direkt skott i mitten och målvakten där med, med vänsterhanden var väl. Hinner inte flytta över. Så jag, jag ser liksom den där bilden och jag tycker att Rifalk är mycket bättre än vad jag var på bordshockey. Det syns inte att se igen för han står och spelar bordshockey i luften. <laughs> Men det är väl alltså, den vanligaste kommentaren när man pratar med supportrar De är ju ganska rätt fram Det är väl att vi har gått från En halv målvakt till två bra målvakter Det är väl Väldigt tillspetsat att, att Rögle liksom är duktigt Uppgraderad på så här långt det, det känns ju helt givet Ja, och Tittar man på det vi har pratat om under försäsongen och inför premiären så var det ju det stora frågetecknet, jag skrev någon krönika som nu kan konstatera konstateras har blivit en av Röglers allra största styrkor. Får Rögle, till, får Rögle träff på sina målvakter kan det laget bli riktigt, riktigt bra. Och det har man ju bevisligen fått. Så Tittar du på backar, tittar du på förvars, tittar du på målvakter Rögle har ett... Komplett SHL-lag, så enkelt är det ju i nuläget. Ja, det är nog ingen som tvivlar på. Nej, men det är, att, att liksom rifall kommer med att, att det är en stor talang och att han skulle bli en shl på sikt, det, det var vi nu alla överens om. Men det som man är imponerad av är ju att han har hittat nya nivåer så, så snabbt. För det är ju det är en kille som det har gått ganska fort för. Men när man tittar på hans eh, karriär så, så ser man liksom att det, det är inte lång väg mellan liksom Kalix i, i division 1 till, till Oskarshamn och ny i liksom. det, är ju inte, det är inte helt vanligt att, att kurvor går så spikorakt ibland. Så halkar man ner ett och, och få liksom samla ny kraft. Men eh, känslan är ju att eh, det går i marftakt eh, den karriären. Absolut. Men någonstans ju sig den brassklappen som finns i sammanhanget i ditt resonemang med tanke på att resan har gått fort för eh, både Vill och Kristoffer Rifalk främst då vi, är, är vi 12 matcher in på säsongen två formtoppade målvaktar kan de fortsätta prestera så här över längre tid på lång sikt eller är det en tillfällig liksom formträff Nej, de kommer att spela så här hela säsongen Nej, men Det som det som jag tycker talar för äh, Rifalk i alla fall är att han har, han har ju en väldigt lugn stil. Det känns ju inte som att... Visst han har gjort lite avgörande räddningar och de har haft marginalerna på sin sida. Äh, men det känns som att han har, han har ju ett spel som, äh, som är väldigt lugnt och väldigt samlat. Det känns som att det är väldigt mycket puckar som... Äh, som stod så rakt på honom. Men sen är det ju också så att vi kan komma in på det. Nörka målen längre fram. Men känslan är ju just nu att, att Rögle har, har flytt. Jag, jag satt vid den sidan och såg Schlefft i första perioden som kom ut rätt starkt i lördags men liksom, Är man inne i en fas där den inte riktigt som är. då kunde det stått 0-2 efter 10 minuter och sen hade den matchen varit jobbig men just nu är Rögle inne i den, den lopen att de brukarna studsar inte in och istället så gör man 1-0 på sitt första skott. så fortfarande vänt, väntar jag lite grann på att äh, det ska börja studsa emot dem. Eller här. För det känns som att äh, de har förtjänat mycket men de har, de har mycket som med sig också. Det intressanta i det sammanhanget är ju att Rögle kom från en plump i protokollet som var ganska stor med 5-1 innan det blev 5-3 i Karlstad och var, fast det, var det första 3-0 till Färjestad i den matchen. Och det kunde ju ha varit början på en, en, den här första svackan. Vi har sagt att den, den kommer att komma så småningom. Och, och så är det ju givetvis. Alla lag har tyngda perioder över en 52-match för lång grundserie. Men det är ju intressant att laget... Eh, Liksom lyckades och, och kavla upp och resa sig från eh, den förlusten med, med förutsättning. Också lång bussresa hem från Karlstad, eh, tidig lördagsmatch. Eh, Malt vardin bara förutsättningsmässigt också. Det är ändå tecken för mig, eh, dels med karaktären i laget, tryggheten i laget. Eh, för det är och var bra i den matchen. Eh, Marginaler, absolut, jag håller med. Men samtidigt så eh, är det ett styrkebesked att man, man kommer upp till de spelmässiga nivåer som Rögle gjorde stundtals i den matchen efter eh, en sån insats som, som den i Karlstad. Ja, men det är, det är jag helt överens med dig om. Det är klart att det som hände i Karlstad där torsdagen jag skrev det efter att det är, inte, det är inte förvån, det enda som är förvånande är att det har tagit så lång tid innan man såg någon slags mänskliga drag av det här laget. För det har ju gått, som, gått så rätt så robotaktigt. liksom Men det är klart att det var ett av de mest intressanta lägena liksom, inför Skellefteå-matchen. Är det en flyga, liksom, har de överposterat? Eh, och så sätter man ner foten på det sättet. Jag menar inte att, att de gjorde någon svag match alls. Att det kunde stått 0-2 med att Skellefteå börjar så... Börja så starkt. Liksom. Men det är klart att de, de satte ner foten och, och liksom besked visar att, att de är på riktigt. Att det, det vilar på väldigt, väldigt trygga fötter, det här gänget. Jag ska sticka ut hakan nu. För ni har ju varit inne på det tidigare och inne på det igen att. Uh... En svacka kommer över 52 omgångar och den Det kommer är, inte Och det är ju normalt Jag är faktiskt inte så säker på att det kommer att komma någon svacka för den här säsongen Jag tycker inte det finns egentligen någonting som tyder på det En period av 36 så här långt man faller igenom En period Varför skulle det plötsligt komma en svacka? Nah, och så ska Ted Bretén in i det här också Nej, nah, nah, jag tror att det här kan bli en en, vad säger man, en Eriksgata en Vintergata, en Galax vad, vad pratar man om för på Support? Du pratar nog om olika saker <laughs> Eriksgata och Galax, men det är ja. Jo, men du pratar om stora saker eller? Ja, stora saker, kosmos Definiera svacka då i dina alltså, En svacka för, en... för mig, då ska man ju ha ett par stycken Ja, det måste ner i alla fall mot, bortåt fyra raka förluster den är en svacka för mig, tre Kanske, definitivt inte två Jag tror, jag är tveksamt Om det kommer att bli Mer än två matcher Raka förluster för Öglo Någon gång under hela säsongen Kanske tre Någon gång under resten av tidens återstyr. Ja, Jag tror högst Högst tre raka förluster under hela säsongen Kanske inte ens det vår, vår uppgift är ju ändå att vara eh, kritisk eh, granskarna och det är en uppgift vi tar på största allvar så vi har en punkt halvdigt längre fram som heter Moln Precis så Jag tycker vi... Jag att vi ska... Där, där flaggar du innan för att du inte har så mycket Exakt, så, exakt. Eh, låt oss föra dig med lite argument när vi väl kommer så långt Ja det gör vi Det ska jag, se, det ser jag fram emot Mm. Så kanske jag får ta, in, ta en mer neutral hållning här Nej, det tror jag. Vi vill gärna ha dig uppe i molnen. Är... <skratt> ja, <skratt> ja. Det är bekvämt. som jag själv inte ser menar du? Nej, det är bekvämt att ha dig på de höjderna Så eh, jobbar vi på lite olika <skratt> nivåer <skratt> <skratt> <skratt> Flörtar jag för mycket med, med röglefansen här nu? Nej, det tror jag inte De klarar ju det <skratt> <skratt> um... Jag får tillbaka dem om jag har fel Va? Jag får ju tillbaka det om jag har fel. Då är ju ni där ute snabba på att använda mig som spottkopp. Så jag, jag tar det. Mm. Men ähm, ska vi röra oss mot nästa punkt på talan? Det kan vi väl göra. Där står Jellinas snedsträck Höglander. Det gör det. Det är ju dubbla comebacker i Rögle, Höglander efter sin femmatch långa avstängning. Och Jellina då efter järnskakningen. Han ådrog sig i samma match. Det var alltså den rullade hem om till men de är tillbaka nu. Båda två och det gör ju att HBT är ensam från listan, Och det gör ju också att eh, konkurrensen i laget eh, vrids åt och skruvas upp eh, två hack. Så därför var det ju en väldigt intressant träning. Spelar in det här tisdag och jag var ute i Catena Arena och kika på den för att se var man gör av Höglander och vem som kan tänkas hamna utanför. Är ni lite nyfikna på hur ut, Nej, kanske? inte alls faktiskt. Nej, då går vi, Jag det vi tar träningsrapport <laughs> veckan då som kommer. <laughs> Nej, vi är mycket inte. Nej, vi stannar här detta. lite. Um, backparen då, uh, Curran och um, Hansson är orörda. Och sen har vi Daniel Barter spelar då med Erik Jellina. Så han går in med honom. Uh, Craig Shira med Alan Lesund. Och sen då tränade Samuel Jonsson med um, Samuel Johannesson. Vilket då innebär att eh, allt pekar mot att eh, Jonsson blir sjunde sjundeback och att eh, ja, Bartow spelar med Jelena helt enkelt och Shearer tar plats med Lesund. Ganska väntat. Ja, det får man ju säga. Det, eh, det är ju en ett utfall av styrkeförhållanden på backsidan. Jonsson är det svagare kortet av, dem, eh, av de sju backarna. Så det är väl rätt logiskt. Tjej då. Sa Anton Bengtsson, bara intakt. Nick Sörensen, Sjögren och Bristet, också intakt. Sen då Taylor Mattsson, Simon Ryfors tillsammans med Nils Höglander. Oj då. Mm. Oj då. Och sen ska vi då säga att i den fjärde enheten där så är det alltså fyra alternerande spelare. Hampus Gustafsson, Erik Andersson, Dominik Bock och Adam Edström. Dock då kan vi ju direkt konstatera att eh, min, min gissning, min tro förra eh, veckan inte höll. Jag trodde inte att han skulle splitta på Mattsson, Erik Andersson och Ryfors. Men det har han alltså gjort nu. Det var du inne på, eller vem var det Det var någon av er som var inne på det. Det gjorde de ju faktiskt redan mot Skellefteå lördags, där man bänkade Hampus Gustafsson och flyttade Erik Andersson till center. Det man. till den kedjan. Så att det var väl en försmak av vad som komma skulle. Vilket var intressant, ett, liksom, intressant i det lilla att man liksom valde att uh, spräcka den kedjan för att flytta ner Andersson. Lite syn kan man nog ändå tycka om Erik Andersson i det här läget, även om inte det inte handlar så mycket om känslor när det kommer till laguttagningar. men Han har varit bra den här säsongen och fått ett lyft. Hittat en kedja han trivs i. Och sen då Väck från den. Tungt tror jag. Även om det är inte dåliga spelare som spelar med nu heller. Men jag tror ändå att det kan inte vara helt roligt alltså. Ja men han är ju väldigt användbar. han tyckte han gjorde. Det. Gjorde ett gott jobb där också. Men kanske är det också att man jag vet inte kan, vad säger ni har, har, om liksom firma Mattsson och Andersson och, och company hade en väldigt ysterstat stat i början. Så får man väl säga att Åtminstone produktionsmässigt har det mattats av där och det är väl lovlig i riktning att man testar någonting annat. Och Höglander ska ju in någonstans, han ska ju in Tveklöst. och han ska ju inte vara i en fjärde kedja så logiskt kanske någonstans ändå. Ja, men man vill väl ha en producerande tredje kedja också och det har man väl skaffat sig förutsättningar till genom att sätta Höglander och Matsson med Ryfors. Det intressanta är ju att man valde att låta junioren 17 åringen Kalle Sparbo Gå in rätt från start mot Skellefteå och han eh, var inte med att träna den här tisdagen men han gjorde ju en eh, fredig och bra debut tyckte jag. Med tanke på förutsättningarna till att för sig och eh, hade dessutom ett superläge och blev målskytt i SL-debuten men eh, bombade där. Men den som man kan dra här är ju att eh, Höglander går ju då in på Sparbo plats kan man ju säga den han hade. Och då, om man vill ändra så lite som möjligt på ett vinnande lag, kommer det att bli Hampus Gustafsson som blir extra forward mot eh, Brynes på torsdag. <laughs> Tankevurpa. <för> eh, <laughs> eftersom man då har Erik Andersson, Adam Elström och Dominic Bock kvar. Så det kan vi nästan, allt pekar mot det i alla fall. Sen pratade jag med tränaren Kamabot efter matchen eller efter träningen. Han sa att här, vi testar lite olika alternativ, vi får se hur det blir här nu i, mot Brynäs. Men de har, det här var träningen de har onsdagsträningen också och sen är det match. Så vill man spela in någon någonstans så är det ju kort om tid att göra det. Jag måste säga att anledningen till att vi spelar in idag är att jag är svarta fåret och inte kan vara med imorgon. Så ni har ju offrat er för min skull idag. Det är därför vi inte avvakta onsdagens träning. Just det. Så är det ju faktiskt. Så är det bara tisdag. Kan man kanske få en hälsning som plåstar på sorgen i slutet av dagen? Kanske, kanske, kanske den här som jag har väntat på i 3000 år. Men ska det kanske vi... är från Utzi, Altmannen. För 5000 år. <skratt> nej, nej, det här är det inte, det kan jag lova. Men, äh, ska vi. Här, här, under detta har vi ju ett äh, långt mål. Jag skulle vilja äh, återknyta. Jag vill prata lite om enheten. Jag vill återknyta lite. Tyvärr, jag snakkade med förra veckan när jag tog jag på sängen. Och pratade om äh, bristande kemi. Just det! Just det. Mm. Äh, och du har jag har ju redan glömt bort. Så mycket var det med den bristande kemin. Ja, men jag, jag vill liksom. Jag tycker fortfarande att de. Ska vi leta efter någon slags mål? Så tycker jag fortfarande att det är lite kemibrist här och var. Nu såg vi signaler om att liksom Sjögren, eh, Bristet, Sörensen så eh, har två rätt så starka insatser. lagt bakom mycket, eh, både Bristet och eh, Sörensen gjorde mål i lördags mot och Annars så tycker jag fortfarande att man famlar efter, efter kemi. Och nu ska jag ge er fakta som understryker detta. Spännande. Vi har, eh, eller vi, har vi, inte. vi ser en första kedja eh, med Som allt som oftast innehåller Daniel Sa, Anton Bengtsson Och Dennis Everberg eh, Daniel Sa Är väl att betrakta som eh, lagets, eh, En av lagets vassaste målskyttar mm. hur, hur många mål har han gjort I spel 5 mot 5 efter 12 matchform Ett kanske Ett mål Oj Rätt. Vilket... Har ni pratat er samman eller? Nej. Nej, men han brukar göra sina mål i PP. Han har gjort eh, 4 plus 4, åtta poäng och han har inte varit dålig. Men jag tycker att det är någonstans understryker att Rögle har ingen första kedja som går på kemiska eh, ångor. Ja, men det sa man väl nu mot Skellefteå också. Rögle avgör ju matchen mot Skellefteå i sitt powerplay- det är inget snack. Man får läge där, skäft och bomma sina, och sen så har man i ett powerplay till exempel med Current som slänger över en kanjonpass till SAR som drar till direkt och fixar liksom segon tillsammans med Reifalk i kassen Men 5 mot 5 så var det ju sjögrens line som stack ut, och kedjan med Anton Bengsson, Evoberg och SAR så inte, så inte alls lika mycket. Det är klart, ska man lägga till lite extra till din eh, statistikbank där så har ju inte Anton som varit någon poängspruta i den första kedjan. Men det är klart att jag tänker också att de där tre spelarna måste få tillåtelse att gå lite boom mellanåt också. Jo, men det tror jag. Om jag ska liksom problematisera det hela så, så är det väl, är vi väl tillbaka på Ted Britten's betydelse. Han, han, han bygger ju han bygger ju spelarna han spelar med. Eh, och jag tycker väl än så länge Anton Bengtsson har fått mycket riso och välförtjänt. Men han har ju inte, än så länge har inte jag sett det offensiva liksom, uppgraderingen eller det offensiva registret. Och det har ju inte heller eh, Mattias Schögren har aldrig varit en, en centrum med den stora offensiva uppsidan. Det är en väldigt defensivt stark centrum. Men jag ser inte riktigt heller den offensiva liksom delen. Det, Simon Ryfors är Något som liknar en offensiv En offensiv center Men annars är det ganska de Men är... inte Simon, Ryf Simon Ryfors har inte heller Den där självklara målgarantin I sig trots en massa chanser Så det går liksom inte att ersätta Ted Breten. Nej, det gör det inte De, de har ju någonstans, någonstans en, en fungerande centerstruktur När Ted Breten är hel Men de Ska man bygga kemi, bygga liksom offensiv kemi så äh, tycker jag inte riktigt, de har inte riktigt äh, centrarna till det kanske. För att, menar, tittar man produktionsmässigt så äh, det, är ju, det är ju försvarsspelet och mållagsspelet som vinner matchen åt att Det är ju inte äh, målskyttet. Äh. På pappret så tycker jag att de, äh, du skrev jag efter nollmatch match också, jag tror det var, det var veckomatchen. Att just spetsen, den spets Rögl har i truppen nu, är den bästa de har haft någonsin. Men det är ju, som du säger Daniel, att spets och kemi är ju ganska långt ifrån varandra. Alltså Johan Mathialtonen är ju i sina bästa dagar till exempel jättemycket spets. Men mm. hittar inte han kemi med någon så är ju han oanvändbar ändå. Och det kan man ju spåra ner i, i alltså samma typ av resonemang kan ju finnas i Röglets trupp nu. Man har Evoberg, man har Curren man har så bristet, men hittar inte dem någonstans likt The line förra säsongen och, och, och liksom frodas och, så faller ju mycket. Ja men det är ju det har varit väldigt många tajta matcher och det är ju ofta liksom försvarsspelat med ålgspelet och sen är det någon som har satt fram och gjort något avgörande och avgjort en tajt match liksom. men jag tycker att om och, och är ja, de har ganska långt kvar där. Och jag tyckte det var intressant jag intervjuade Leon Bristet inför sjöftij Och han var också inne på, på det här med att vi kan liksom inte bara förlita oss på ett, eh, på ett bra försvarspel. Och jag tyckte också det var intressant att han vi snackade med honom Linus nere i eh, Köln. Köln mm. Där han snackade om att det spelar ingen roll. Eh, att han tonade ner det här med vem han spelar med. Att det inte är så viktigt. Nu öppnar han ju dörren. Eh, Får man ju säga på vidare gavel Och prata om att han verkligen hoppas Och har en inre önskan om att få spela ihop Med Ted och, och Sar igen Och det är väl någon slags liksom Verbal markering eller? Right statement. Alltså han är ju Så pass Han är ju väldigt skarp Leon Bristet Så han vet ju vad ja, han fick... ska säga i, i vissa lägen och det var ju en, en kände som en markering inte nödvändigtvis mot någon men en markering för sig själv. Att, ja men han fick megafonen och tog den. Exakt. Men han gör ju inte det lättare för sig att få spela med dem igen när det funkar bra med Sörensen och Sjögren. Nej, och jag tror kanske lite grann och jag vet inte om det är du Lins, eller någon av oss har varit inne på det resonemanget att han är kanske lite grann ett offer för sin egen framgång förra säsongen där, där man kanske tänkt att sätter vi bristet med den så kan vi lyfta bristet men nu med den säsongen bristet har ryggen så är det kanske nästan omvänt att sätter vi den spelaren med bristet så kan han få ett lyft liksom. så att han ja, skyller sig själv att han... När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärde i magen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 men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Brun Lagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Mm, Spela bra för oss. Ja, men, <laughs> eh, ja, men apropå, jag vill inte ta någonting från Nick Sörensen till exempel som har enligt mig tagit helt rätt väg in i det här laget. Nu har han gjort ett mål och två assist på dem. Två senaste matcherna och eh, ser allt bättre ut spelmässigt också. Gått via fjärde kedjan eh, och krigat sig in till sin den platsen han har just nu. Då. Men spela med, med en sån som Bristet som, som kedjekompis. Det är väl klart att det, det hjälper eh, på alla sätt och vis med tanke på hur Leon Bristet är som spelare. Så ja det resonemanget eh, håller absolut. Kan vi få höra vilka fler monsunregn som finns i röglä? Nu var det den kemiska processen då i första kedan, andra veckan i rad här och så var det alltså målproduktionen framåt som då är bara på 35 mål om man nu kan säga så. Ja, men vi har ju Dominic Bock överspredstarna och har ju åkt hiss neråt i, i laget och, och i fjärde kedjan det är ingen fjärde kedjespelare. Det, det måste ju betraktas som ett mål. Det är en kille som är NHL-signad och här får att och göra en bättre säsong än jag gjorde i Växjö. Han ska ju göra bra och spela NHL nästa år. Men det har vi inte sett röken av sån här till än så länge. Fortsätter det så här så höjer jag ett varningens för en utlåning framöver. För det, han kommer inte, tror jag, vara nöjd utifrån det du precis berättade. Att få allt mindre speltid eller längre ner i hierarkin. Han, ja, det där är utlåning kontra övergång. Mm. Ja, utlåning tror jag inte. Är det, det kanske är övergång annanstans. då som gäller. Men det, det blir svårt med de här NHL-klubbarna som lånar ut. Man, man någonstans tar man på sig ett ansvar och sen så är det en spelare som går lite trött. Det, det blir lite svårare om man, man jag antar att röglar liksom vill vi vill liksom nischar sig som som något bra i, i förhållande till klubben som lånar ut honom. Samtidigt går det liksom inte och han har, det finns ju inga ursäkt och han har ju fått spela liksom med bra folk och fått spela i, i powerplay men han har ju inte tagit sina chanser och då är det väl rimligt att någonstans så, så försvinner ju tålaminnet. Även om jag tycker lite till hans fördel att jag tycker liksom att han har tagit den här utmaningen att spela i, i fjärdkedjan och, och spelat lite rejälare eh, sedan han kom ner där även om jag fortfarande det inte, det inte får göra det som man är här så att han är fortfarande långt ifrån det man förväntade sig Ja, han står väl någonstans med ett ben på vardera sida saker och ting. Nu känns det som eh, i något ingenmansland. Var han ska ta vägen antingen uppåt i hierarkin eller ett steg till ner. Ja, då är jag på, på bänken eller kanske på väg, på väg ifrån röglö. Men jag tycker ändå att jag ser mig honom, eh, lite som du säger Daniel, fortfarande eh, ge sig valfri på att liksom visa framfötterna. Han har inte gett upp i alla fall. Nej, han har ju fortfarande en arbetsetik och liksom en, en, en inställning som, som absolut håller SHL-klass. Sen, jag tror, om jag har sett siffrorna rätt så har han bara varit inne på ett mål bakåt till exempel i 5 mot 5, Han har ganska hyggliga liksom plus-minus-statistik. Han har inte fått att lossna framåt helt enkelt, trots att jag tycker att många gånger har han varit involverad i en hel del. Men... Chanserna ska ju tas, och det är ju fakta svart på vitt att eh, han inte är nöjd med sin produktion till exempel. Det är ju inget enkelt lag heller att, att ta sig in i. Han är ju inte riktigt den här. Han är ju ingen till och med grov knägare direkt. Liksom. Det syns ju så tydligt när, när någon inte riktigt är formad i samma, samma svar som de andra. Det känns som att han bryter ju lite mönster på ett negativt sätt på något vis att han, han är inte, det är liksom en maskin, en oljad maskin som kommer farande och du kan ställa klockan efter väldigt många och när det är en som inte riktigt lever upp till det så, så står han ut på ett negativt sätt och än så länge gör han ju det han, han kommer inte riktigt in i detta och med Ted, Ted Britsjén tillbaka så är det ju ingen plats för honom som det är nu på, på form i någon av de tre första kedjorna Okej okay, målen. Det var molnen. Jag kan eh, lägga upp ett till. Kan du? Ja, Taylor Matson. Nu är vi ända upp i stratosfären. Taylor Mattsson, vad skrev vi om honom efter sex två Var Bara på väg och var bäst målskytt. Den produktionen har gått i stå. Det var ju när de mötte de svagare lagen. Det är dags att steppa upp igen kanske. Taylor Matson, ett moln. Ja, men vi får ju leta, vi får ju anstränga Så alltså, vi kan inte slå här och bara tog Nej, det, vi, det står ju jag för Den fiolen Alltså vi är ju vana och, och, alltså, Jag är ju så van att såga Det här laget i, i krönikor Efter krönikor efter krönikor Man får ju inte göra det någon gång nu <laughs> <jag får> det. <laughs> det är väl skönt Att inte behöva såga, eller? Man måste jag... vända och vrida upp saker och ting. Eh... Jag skrev det efter Färgstad det där. Det var nästan som att öppna fönstret och få in lite frisk luft. Eh, alltså För mycket av någonting blir ganska svårt att variera sig i vår roll. Det var, det var ju roligt att få se det ur ett lite annat perspektiv. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ska vi titta framåt veckan? Ja, men det gör vi. Ja, spetsa öronen nu. För nu kommer den största sågningen jag gjort i Röglepoddens historia, tror jag. Vill okay. ni höra? Kör. det här är skallning deluxe verkligen. Det är så här. Det är och Örebro på, på ingång. Örebro om vi bara städar av det lite snabbt, för den ligger ju liksom lite längre fram. Rögle brukar ju ha ganska lätt för Örebro och hemma också, så att, mm. det luktar två siffror. Nej, nej, det gör det tre, inte. Tre nej, det, nej, det gör det inte. För Örebro har ju faktiskt kommit igång på allvar, så det Bra, blir jag bara spelat hemma då sagt det. Ja, det så är så här det också. Men ja, nej, men jag är ganska övertygad om att Rögle vinner mot Örebro men jag tänkte lägga lite mer kraft på på Brynes. Och då är ju så här, jag är uppväxt i Fagersta, en liten så här håla i norra Västmanland och jag växte upp på 70, 80-talen. När man växte upp där, då var det så att det var Leksand och Brynäs hade haft sina storhetstider. Så det var de lagen man följde där uppe, plus att Västerås klev in i bilden också. Så det var liksom det var, det var den klanen. Så att jag har ett rätt bra koll på de här lagen genom åren och jag kan säga, och nu, nu kommer det låta överdrivet, och det kanske det är om man tittar tillbaka på varje säsong, men jag kan faktiskt inte minnas att Brynäs har varit sämre under hela mitt 45-åriga liv och, jag, och, jag, och då har alltså Brynäs spelat i, och ni garvar, ni har, man har spelat i, i kvalserien också 0708 men jag roade mig med ja, jag roade mig faktiskt med att gå tillbaka till den här kvalserien och tittar eller den säsongen. Då var det så att när Brynäs hamnade i kvalserien 0708 så hade man 2,76 mål, alltså nästan tre mål per match. Nu har man bara drygt två mål per match efter 10 matcher. Vi tittar på lite fler siffror, häng med här nu för välkomna till Brynäs podden. Varför? Ja, men det här är intressant för jag kommer att komma till en slutsats här också. Man hade 1,1 poäng per match nu är man nere på 0,9 poäng per match. Det har kvar. kval. Va? Det blir kval. Ja, det blev kval då. Men ni också. Ja, det är mycket som talar för det. Men det ska inte bara bli Brynäs podder utan vad jag vill säga här är att man har, ett, man har faktiskt ett uselt en usel anfallsstatistik, man har en usel försvarsstatistik, man har en usel målvägsstatistik, man har en usel powerplay statistik, man har en usel boxplay det är kort och gott skit den här säsongen om man är brynäsare. Och det ska alltså ställas mot detta Rögle som har precis omvanda, omvända siffror. Möjligtvis då när man tittar framåt att det skulle kunna göras fler mål i Rögle. Så detta borde betyda med, med eh, alla, all, all vett och sans att det blir en skrattmatch. Men nu kommer min poäng i det här. Nu kommer, nu kommer poängen i det här. Och det är att det finns... Ett lag, två lag egentligen då som Rögle har förlorat mot och det ena är Oscarshamn som jag också då sänkte fullständigt. Det är det enda som talar emot Rögle inför den här matchen. Rögle ska 99 gånger av 100 vinna mot Brynäs som förutsättningarna är nu. Men Bry, alltså du som ser många av Brynäs matcher alltså Man är ändå nyfiken Vad beror det här raset på? då För truppmässigt så är de inte så illa liksom. Nej, det här är ju, här är ju faktiskt uh, Mycket, mycket märkligt Vad det är som pågår just nu För då, precis som du säger så har de bra spelare Men jag har också sett de spelare rätt huvudlöst Jag gick faktiskt och kollade på Örebro och Brynäs, uh, När jag var uppe och hälsade på mina oh, föräldrar du kan ju lägga scouting-rapporter ja och eh, alltså det, det såg ut som att ja, men De ville framåt Men de kom liksom inte in ens Mot Örebro på mål Skapa de heta chansen Ni kan ju föreställa hur det ska gå mot, mot Rögle Som i princip inte släpper till någonting Hur ska det ens kunna bli ett mål för Brynäs mot Rögle Det kan man ju undra <laughs> jag, ni garbar, men alltså jag, jag ser det ju som nästan en skräll Om Brynäs gör mer än två mål mot Rögle Men, men eh, De får liksom inte de här Tongivande spelarna att Komma loss. Anton Rudin. Greg Scott. Den här värvningen från Tyskland spelar väl han i Desnoy, Gershno, -no, eller hur man uttalar det. <laughs> inte så, tror jag. Men vi går vidare bara. <laughs> ja, jag, kan, jag, jag kan inte... Vad heter Nej, han? Du kanske är rätt, jag vet inte. Nej, vet men det, det är, är någonting då. åt det där. Rollet, då. Då? Ja, sen... <laughs> <laughs> och sen har man haft oflyt också med Linus Öhlund. De är ju ännu mer känsliga för skador än vad rögle är Nu blev det ju här en rögle på det var eller för men det var för att du ställde frågor Linus. Jag blev en och där som har sett dem. Äh, men, de, ju, äh, att, men alltid kast med Brynäs. Faktiskt, jag ska känna det Jag har inte sett de två senaste matcherna När de vann mot det enorma laget Oskarshamn Och förlorade bort dem mot Växjö Så jag är lite dåligt uppdaterad där nu. Men innan så var det faktiskt så Allt var kast med Brynäs Innan de här två matcherna Och jag tror inte att det är så mycket bättre och ju smakar smakar gift. Ja, om man jämför med svegast <laughs> faktiskt så. Nås <laughs> <Där> satte den. <laughs> men eh, en som inte håller med dig i det här är ju faktiskt Mattias Sjögren. Jag eh, var ute på träningen som sagt och jag ställde frågan till honom om hur han ser på veckan som kommer med Brynäs Örebro. Ska vi lyssna på vad han svarar? Det gör vi. Brynäs sport känns eh, ett lag som kan inte vara så bra själv just nu men med mm. de farliga med bra hemma Eh, generellt sett brukar de vara powerplay, de har strydliga också. Eh, men vi måste ju vara och vi har bra självtroende så vi ska liksom inte tänka så mycket på vad de gör utan mer på vår egen prestation och utnyttja det självtroende. Vi har så har vi hemma där vi vill spela bra hemma och vi också bra flyt och spela spelat bra på slutet men jag tycker det är samma där. Vi ska tänka på oss själva och utnyttja vårt eh, flyt just nu och spela med självtroende. Vad betyder segern mot Skellefteå i lördags med tanke på att ni kom från en tung förlust upp i Karlstad? Det betyder ju alltid att man kan eh, liksom studsa tillbaka direkt och få eh, känslan av vinst direkt. Det är inte behöva tänka eh, på två förluster i rad och börja liksom, eh, peta i detaljer direkt. Men det är hänt att man gör det. Vi eh, studsa tillbaka och vinner, det, är, det är bra för gruppen, bra för självtroendet igen. Vi, eh, ja, vi tror verkligen på oss själva så det känns tryggt. Och din kedja då med och Leon Bristet Jag har fått ett par matcher ihop nu hur känns kemin där så här långt? Det känns bra alltså, två skickliga uh, vingar och min sida som är bra, bra skott bra skridskåkning uh, bra erfarenhet också och spelat uh, både med landslaget och ha uh, uh, spelat på, på toppnivå här i Sverige så att det uh, är två bra spelare med mig du själv har gjort sex poäng nu på 12 matcher. Om du buntar ihop din egen säsongstart, vad kommer du fram till för slutsatser då? Ja, jag tycker det känns stabilt. Visst det finns alltid mer att önska offensivt. Samtidigt har i början av första matcherna känts som att den kedjan spelade och skapade väldigt mycket och vi fick ingen utdelning. Men vi liksom trummar på. Det är, ska spelas 52 omgångar. Jag tycker det känns stabilt. Och... Jobbar jag bara på hårt så kommer belöningen offensivt också. Jag tycker det har börjat komma nu på slutet också de senaste matcherna. Så jag tycker det känns bra. Den fysiska delen då med tanke på vad du vill åstadkomma och vilken form du ville komma in i den här säsongen men Hur känns den delen? Jag tycker det känns bra också. Jag känner mig som att jag har bra styrka där ute och man behöver liksom inte tänka på den biten utan det snarare uh, lugna ner dig ibland och kanske titta upp en extra gång istället för att liksom tänka det fysiska. Uh, för den, den biten sitter skrivskågen tycker jag har och åken har jag. Så det är väl mer att man ska uh, inte tänka för robotliknande utan man ska liksom försöka lyfta blicken och jag som sagt jag bra spelar runt mig. Jag måste ge dem uh, bra passningar för då kommer det hända bra grejer också. Då har ni just hört till Mattias Sjögren och ja, man hörde ju faktiskt lite en slipning där i bakgrunden också men... Eh, mm. Tror du det var Fidde som såg klubbor faktiskt? Jag är inte säker om det kan vara. <laughs> ja, du, du såg det. var du som gjorde intervjun. Han pratade nästan precis som du, hjälp tyckte jag. Om eh, Brynäs, Brynäs ja, som älskalade. såg ju Brynäs. Ja, ja, ja, det menar jag så. I att... att... ja, för sig, Brynäs har ju värvat in Emil Molin nu det kanske blir bättre i Powerplay. Ja, vi får se. Skit Skit samma skit i Brynäs nu. Nu ska vi ju snacka spaningar, Daniel. Uh, ja, men jag har en spaning och uh, om jag nu uh, anlägger en uh, kritisk uh, utblick i mitten där så ska jag återknyta till det vi pratade med i början när de insläppta målen. Jag var inne lite på det här ämnet i, i en krönika men jag tycker det är ändå så pass intressant så att jag vill lyfta upp det här. Alltså de har då spelat 12 matcher i skrivande stund och i sex av de här matcherna har man släppt in antingen noll eller ett mål. Uh, det är rätt till att börja med max ett insläppt mål på, på, i hälften av matcherna. Och en grej som, som alltså i slutet av matcherna avgörs ju matcherna. Många matcherna har varit väldigt jämna. Och jag räknar lite på när Rögle har släppt in sitt sista mål i matchen. Och faktum är att efter 13 och 29, tredje perioden, har man inte släppt in ett enda mål på 12 matcher. Och det kan man väl, jag testar lite det här på Lembristet och, och han tackar att det är man kan bevisa det mesta liksom med statistik men han, han sa någonting om att eh, som jag tog med som ett citat att det är klart att eh, om man har lyckats stänga en match någon gång eh, utan att släppa in mål så är det klart att man, man får självförtroende av det nästa gång så känner man att det här kan vi det här kan vi göra igen. Och det är väl klart att det, det säger väl någonting om, om styrkan i slutet av matchen att tolv matcher och, och de sista sju minuterna i tredje perioden har man inte släppt in ett enda mål. Ja, det säger absolut någonting. Absolut. Men det, det, det bygger också på den, den helhet som Rögle har haft när man tittar på insläppta mål som har varit tidigare. Det är inte okej, okay, de har inte släppt in där i de minuterna då. Men hela vägen så har de ju släppt in väldigt få mål. Så det. Ja, alltså att, att det ser ut just så på, mot slutet är att man kanske. Om, om att hålla tätt ytterligare några procent just i slutet av matcherna, jag vet inte. Jag har väl en plan för om man ska alltså, klar plan för om vi har ledning när det säger så, så mycket kvar, de har ju också ofta ryckt till en alltså, udamålsledning i tredje perioden, de har gjort första och sen stängt ner en match. Då finns det, då vet alla vad de ska göra om vi har första målet här så ska vi agera på detta sättet. Och finns det då tydliga riktningar och det, det, det berömmet landar ju i min värld i alla fall, lika tungt på spelarna som på coacherna. Alltså coachningen, det är ju en, en tydlig grej man ska ha med sig från, från staben. Liksom, hur ska vi göra om detta händer? Och det, det tycker jag att det är rätt anmärkningsvärt, eller det är väldigt anmärkningsvärt anmärkningsvärt de, den faktan du, du tar upp här, Daniel. för Apropå det du är inne på, Hjelm, när du stack ut hakan så långt så vi fick hämta den i bjuv. <laughs> eh, när Röglänt kommer att... Bjuv av alla orter. Jag, så långt bort från den. Nej, men att man inte kan ha långa svackor. Har man det att falla tillbaka på stänga stänga matcher eh, när det gäller som mest, när pressen är som störst, att man lyckas. Det är någonting som talar för att minimera svackor, givetvis. Ja, men absolut. Ja, de, det är, bygger på det du säger Lindström man ska kräva de har ansvariga som till skillnad från det kanske i början av bara genom förra säsongen har, är väldigt att det är väldigt strukturerat alla vet exakt vad de ska göra sen ska vi också inte underskatta att de, det är nog så här det ser ut i hos de lagen som leder eh, en, en tabell efter tolv matcher då de är ju ofta bäst på, på det mesta liksom och Rögl har många karaktärstarka spelare, Man har många spelare som man kan förlita sig på. I vanliga fall så har man, kan man ju räkna ut med en och lite mer, vilka som ska spela i slutet av matchen. Men det är inte lika givet nu. Det, det finns 10-12 spelare som kan slåss om jobbet och, och städa av ett sista byte i matchen. Så att äh, de har många, många liksom karaktärstarka starka spelare där. Jag har kommit på en spaning precis nu. Jag kom också på en. Men Ska du jag så? börja så vi få lite variation här? Klart. Ja, jo. Vad säger ni om det här? Det var en tanke som slog mig precis när vi gick in här. och Som jag glömde bort och som jag kom på igen. När man tittar på tabellen. Har vi fått två tabeller redan nu efter 12 omgångar? Är det för tidigt att säga det? Eller är det så? Sträcket drar jag efter åttonde placerade HV71 som har 20 poäng. så kommer Oskarshamn på 14. Malmö på 13. Och sen är Tre lag på tio och ett lag på nio. Okej, okay, det är lite haltande tabell med antal matcher. Men är det så att vi redan börjar se en tendens till två tabeller? Inte omöjligt. Om, om liksom temat för säsongen var att det var en väldigt jämn tabell. Den satt ihop tight förutom något lag som man inte riktigt tänkte på. Så tycker jag att det är ganska stor skillnad på de bästa och sämsta lagen- så här långt. Ja men att titta på alltså Oskarsham sprattlade i början eh, gör det inte längre nu vann de väl senast i sig men ändå Leksand har väl förlorat fem raka nu eller någonting efter en stark inledning. Lite så här eh, nykomningssyndrom eh, man, alltså Leksand signalerna är väl att man spelar ganska bra man får inte in pucken alltså de här eh, typiska eh, ja, så som det brukar se ut och eh, har, har man då Sätt av en hel säsong så, så talar det ju för att man kommer att slåsta ner i botten också. Ja, och, och i det här skoket då, förutom Åskarshamn och läxan som du nämnde, så finns alltså också Malmö som jag menar har underpresterat så här långt. Växjö som har underpresterat. Brynäs som har underpresterat. Och Linköping som kanske inte har underpresterat. Jag vet inte. Svårt att säga på förhand så. Men, men det är möjligt att det är en, en, en linje som går där. Att Åskarshamn. Ja, det här är the lower part mm. under halvan. Någon slags uh, division 1 SOL. Ja, det, det är ju ett par lag eller, det är, de gängen där nere som sliter enormt med sig själva har svårt att få ihop något som liknar en helhet och så jämför det liksom med det som Skellefteå och Jurgen har visat upp när de har kommit hit och Rögle, det är ju en så länge enorm klassskillnad på bäst och sämst. Men det är byggen. ju helt sjukt alltså, det skiljer efter 12 omgångar så skiljer det kan jag inte ens räkna, 19 18, 18 poäng 18 poäng mellan topp och botten 18 poäng på 12 omgångar, 12 matcher, för de har spelat lika många Rögle och Linköping, 18 poäng det är mycket. Mm. Det är faktiskt mycket, det är det Härligt! Du har den till Daniel Ja men jag, nu är det möjligt att det här blir snabbt daterade uppgifter Men vi, jag noterade i så att den vanligtvis som Malmö väl underrättade Mr. Maddo Och skrev att Daniel Widing är på ingång oh, i Malmö just det! Det är väl en snackis? Yes? Ja ah, det är verkligen Då kan vi väl räkna med att det lär bli så Ja, och Malmö var väl en ytterligare en spelare under den här tisdagen. Kommer jag inte riktigt ihåg. Mattias åka. Mytinen! Precis. Ja, ah, mm. det kan jag ingenting om. Nej, men det rör på sig. Det är väl en derbykittlare om något och med Daniel Widing som var extremt populär i England Och han skulle dyka upp i Malmös tröja. låter logiskt på många sätt att han skulle göra det. Malmö behöver vara in vad ska man säga, vind i i en trupp kanske, alltså som har gått äh, haft äh, lite kämpigare omväntat i början kommer Daniel Widing in som är beryktad stämningshöjare och någon som kan, kan liksom dra igång ett lag ähm, han äh, har familjen i, i närområdet norr Skåne och jag har tidigare intervjuer sagt att han gärna stannar i närområdet så att Ska man då spela i SHL så finns det inte många klubbar att, att välja på helt enkelt. Så logiskt sett så, så känns den ju väldigt rimlig. Jag trodde faktiskt att han skulle kunna hamna just i Brynäs, Brynäs annars som Johan har starka kopplingar till uppe i Gävle. Möjligtvis då att de ändå har valt att inte plocka in han på grund av åldern. Till skillnad från Malmö då som inte har satt sådana aspekter tidigare Lex Ledin. Sen kan man väl vara, om man är lite tittar bakåt och är prestigelös, som jag inbillar mig att jag är. Så jag, jag tyckte ju att Widing förtjänade ett kontrakt med Rögle att, uh, att han var värd det men någonstans, visst når man resultaten och, och, och lutar sig mot, men om man ser det här laget så uh, får man kanske vika sig och, och säga att uh, de tänkte rätt uh, som inte förlängde med honom för var skulle han uh, Tagit plats i det här gänget. Som det är nu, och med de resultaten som du sa, som vi har pratat om och ser, så gör han större nytta i ett annat SOL-lag än Rögle, tror jag. Jag tror det, och med den profil som Rögle har med SHLs yngsta lag, om man verkligen vill trycka på med unga spelare, så är det klart att Viding är ju en kortsiktigare historia. Sen vet jag från väl hållet att han är väldigt saknad i laget, spelarna spelarna gillar honom och det vet vi att supportarna också gör då. Återstår att se när det beskedet kommer att han är klar för Malmö om han då blir klar. Kanske är han det nu medan vi pratar. Vem vet? Hälsning Daniel. Får vi höra vem är det nu? Du, du får jag har fortfarande inte jobbat ut min trovärdighet här. Det tycker du låter fortfarande lite raljant i din ton. Ja, det kommer jag nog att göra än tills jag får höra vem den är. Den är ja. Nej. Har du en streak på la veckor eller? Ja det ja. har jag med Jag i min cliffhanger, jag kommer inte att plocka ner Jag är, jag är lite förbannad Kom. kommer ska, vi, snart en ska, ska, ska vi bara ta det här Har du gett upp han ja, som då, jag ja. väntat ja, Okej, då, då det, ska vi inte raljera mer Utan han är borta För är alltid bingda. i den. Vi vet inte vem det var Och vi kommer inte att få veta vem det var Ta den som istället har hört av sig Yes! Uh, idag blir det en uh, 80-tal special till faktiskt. Uh, nummer nio. 80-talet. <laughs> just då ha sagt det, att jag växte upp i norra Västmanland. Hade koll på läxan och bryr mig som möjligtvis Västerås. Lång, eh, gänglig eh, fårvad med rötterna i Turingen. Kom på H kom, kom igen nu. Det 80-talet. De gamla läsarna sitter och hånskrattar. Jag öte. var inte född då igen. men du här Kom igen nu. <laughs> Det har väl till att kunna några namn bakåt, Hammast? eller hur? Nej. David Halvanson. Nej, han är, ja, han är 76 <laughs> som jag. Så han är inte så gammal. Okay. Un, äh, Vad är han för ålder? Nej, ni kommer aldrig att klara detta. Nej, ni kommer aldrig att klara det. Så står du och säger att vi ska skämmas. Han heter Göran Tarring. Nej, det hade jag aldrig klarat. Nej, han är jag har aldrig hört namnet. Nej. Han är 56 år gammal. Han är burdig från de östra delarna av Skåne. Och han spelade fyra säsonger i Rögle 1985-89. Och rundade sedan av med en säsong i Helsingborg. Jag skickade ett mejl till honom och han... Det är lätt som att han menar att jag har kommit fel för han känner inte sig. Jag har liksom ingenting att komma med i det här sammanhanget. Alla gamla rögle-spelare Men... har alltid något att komma med ja, i det, det här sammanhanget. Exakt. Det här är liksom ingen, inget All-Star-team. Här har vi haft med Brandon Jurema som spelar en. en han, är halv med -team. Med de, han är med i All-Star-team. Han är med i All-Star-team med de söndoklippta byxorna. Precis. Men Jan och 80 talsprofil och jag bad honom skriva några ord. Och det gjorde han. Han skrev så här. Det är verkligen otroligt länge sedan, men det var en riktigt rolig tid i mitt liv där laget under de fyra åren blev lite bättre och starkare varje år. Jag minns också ett stort intresse med mycket publik på både hemma- och bortamatchen. En kvalmatch mot Hammarby sticker ut med dimma in i hallen och långt fler åskådare än vad som var tillåtet. Jag tror att detta var 87. Eh... Många av mina bästa vänner idag kommer också från den här tiden. Min kul var att vi under dessa åren spelade en del bortamatch med gula tröjor. Man kan idag undra vem som tog det beslutet egentligen. Idag bor jag och min fru Jeanette kvar i Engelholm. barn Sofia och Andrea lämnat staden. Själv hamnade jag i bankbranschen vilket var både spännande och kul. Idag jobbar jag på Swedbank i Helsingborg Höganäs. Röglets match får jag oftast på plats och jag är rusigt imponerad över vilka kliv laget tagit från i fjol. Föreningen följer via ett uppdrag i valberedningen och är även här väldigt imponerad på vilket sätt föreningen utvecklats. Som avslutning, en liten historia. Ett av åren var vi på försäsongsträning på Gotland av alla ställen. Vi var där i en vecka och vi tränade verkligen tufft med bland annat massor av skridskåkning, vilket vi säkert behövde. Och inte mycket trevligheter. När lördagen kom var vi rätt nedkörda och vi visste att vi hade cirka åtta timmar framför oss med båt och buss. Då kom legendaren Arne Henriksson in i bussen och sa att vi har en liten ändring. Ni får flyga plan direkt hem till f Gissa om det blir jubel. Hälsningar Göran. Tack för en mycket trevlig podd. Och tack för ett mycket trevligt mail. Tack så mycket Göran. Verkligen, gula gula tröjor. Kanske man skulle införa som borta ställ igen, eller? Som tredje ställ. Jag har bara någon sån här flashback från när jag röjde i gamla ishallen. Hade inte gissla med gula tröjor men en på... Det vill jag komma ihåg. Det kan stämma. Jag har varit på många matcher i Gislerinken. Det känns som att det här är ett område jag inte behärskar de här områdena. Men det finns fortfarande rörelseportare som är traumatiserade av kycklinggula bortatröjor <laughs> som användes under något år på 80-talet. Om jag ska skalla så är det förmodligen de absolut fulaste hockeytröjor som någonsin har använts i något sammanhang <laughs> du i? genom alla tider. <laughs> Tar du det i nu då, Daniel? Nej det gör jag inte. Känns det bra? Det känns uh, helt okej okay, faktiskt. <laughs> ja, du ser. Det kanske blir en ny skallningsmästare i rögelpodden framöver. Jag är fri! Ja du är fri som En fågel, som den gula pipp mm? Ja, men alltså jag vill bara säga det att Man måste se det i större perspektiv Titta på de stora fotbollslagen Hur många olika färger har de inte på olika ställen. Alla möjliga, det är klart att Rögle kan spela i gult borta. den Jåvän, Vi går vidare, eller så slutar vi jag tror vi stänger ner för idag. Där. Vi runder av. Tack för att ni har lyssnat. Nej. Nu pekar Daniel Rod på mig. Jag ska säga att vi runder av detta i samarbete med vår eh, samarbetspartner Vågen Försäkringsbyrån. Glöm inte dem. Så var det. Nu kan vi sätta punkt. Och säga på återhörande nästa vecka då. Just det. Yes!